Goizberin, sesta puntat gira, arkaitza giretxe egunon zuri? Egunon! Zu zer zira, zale bat edo antolatzaile bat, nola definitu? Piskat bi etarik, zale bat, pilota zale bat, nahiz eta hannik ez duten sesta puntat jokatu baina errebotean eta joko garbian, eta duela hogei urte egiten dut Donibaneen loitzuneko jaialaien, ez ere lanbide lan nagusia baina hortan lan egiten dut udan, Eta, duela, bos pasai urteetik aurrera, um, Kanal Plus, entzat, lan egiten dut, enta Kanal Plusek, transmititzen ditu, doni menelo Partida guziak eta baita ere, uh, biharritzeko finala eta pauen jokatzen diren uh, finalak ere, eta buan uh, bera uh, lan egiten dugu, komenterioak egiten. Summer League, eh? hori uh, berritasuna aipatuko dugu, bigarren partian, gurelgarrizketan, zezta puntaz horokorki mintzatzeko hortaz uh, arkaitz beraz, garaian baziren empresa lodiak, eh? bigaziren, horrein no, no, nok duk kudeatzen, nok ditu kudeatzen jokolariak nola pasatzen da? Ja, yeah, zukera mazala lehen uh, bi enpresan agusi zeuden, orain hemen uh, iparalean jokatzen dutelarik telarik bederen, jokalari bakoitzak uh, kontraktuak ditu direktuki uh, frontoiekin izan da din donibane uh, miarritze edo pauerekin, eta gauzak uh, orekan izaiteko, uh, torneo bakoitzak dirua banatzen du erdi final eta finaletara uh, irusten diren ba, jokalari guztieri, eta orduan izan da din, uh, Gutsienez itxuraz onena dena eta beste batzuk agian ez ezagun gehiago dutenak, berdin irabatzen dute denek, e, dira prima batzuk e, torneo bakoitzak e, maiten dituena. Eta orduan gero ba, bakoitza, jokalari bakoitza libre da kontratua sinatzeko edo ez. Eta igualdean? Eta igualdean dependitzen du eta beti bada esistitze eta beti enpresa bat, eh, Jai Ali Belentzena, Jaiarai uh, World Tour bat uh, antolatzen dute eta gero, gero frontoiekin uh, enpresauiek badituzte uh, kontratu batzu orduan ez dira direktuki uh, jokalariak frontoiekin baizik eta basatzen dira enpresaurretatik batzuk bederan eta beste batzuk uh, beraien gaburiz Diferentzia bada ipar euskaliriko eta ego euskaliriko jokalarien artean badira profesionalak eta erdi profesionalak edo amaturak nola pasatzen da hor? Bo, e, Summer League e, edo Jaiarai World Tour e, bi e, torneo famatu horietan, nahi eta egualdean, hor bakarik profesionarek jokatzen dute. Egero amatoak ere badira, eta didez, Summer League horretan, e, amato deailako horiek e, jokatzen dute beste torneo bat, eta e, torneo hori irabazten dutenak, urrengoko urtean, e, sailkatzen dira, zun behar ligeko lehen le le le sailkapen faseetan, eta orduan hori ere ona da, eta pixkanaka, pixkanaka, be, permititzen du uh, gazteak, pixkanaka ere profesional mundura urbiltzera, eta momentu hontan uh, jokatzen ari den zun behar li gorretan, gazte bat arira da, bere tokia eskatzen eta au jokatzen, eta finareako sailkatura atzudoni banen adibidez. No, ari zira? Nohtaz Jérón Porte, eh? Jérón Porte, eh, paue frontoieko eh, jokalari bat, eh, gaztea dena, eh, duela bizpairu urte, oraindik amartorretat jokatzen zuen, munduko txapeldun izan zen, gero lesio grabe batukan zuen, aurten, sailkapen fasetatik pasara zemerligera igotzeko, eh, galdu zuen finala, baina bedetzat, santzabat ukan du, zeren eta errik igaztozak jokatu behar Eta zauritu da, orduan eriki gaztorzaren tokia berak hartu du berak bete du eta sailkapen fasea pasa du, Seliga pasadu ere bai, eta atzo erdi finala jokatu zuen inakigoiko etxearekin Donibbalen, uh, Tibo baz eta Jaolaganen auuka zen eta beraiek berai ziren liderrak bere ziren favorituak eta azkenean berak irabazi zuen eta Donibaneroitzuneko uh, torneoko finalera sailkatu da, orduan hori horrek erakusten du, ba, gaztek ere badutela, E, eran hartzeko posibilitatea eta hori pilotarentzat ona da. Hortzegun arratsiane eh, jokatuzen lehen finalegia aipatuko dugu Berriz gero antolakuntza sorokorki e, bigaller auraindik, bon diru laguntzak nondik datozen beti impreshaundiek diruztatzen duten. Diru laguntzak hemen jokatzen diren e, torneoetan e, txartel salmentek ekatzen dute e, Uh, diru gehiena eta gero hoeiekin pagatzen da edo edo bestera babesleekin uh, babesle handiak badira bereetorneo bakoitzean pribatuak ainitzen eta beraiek ematen dituzten diruarekin pagatzen da pagatzen dira kosteak eta jokolariak ere bai. Bigarrena galdera uh, zeesta puntaren garai oparuak uh, pasatuak dira zure ustez? Ba, Ameriketan bai, uh, zerren eta piskanaka-piskanaka frontoiak estenari dira, naiz eta torneo batzoren horreindik uh, uh, esistitzen diren, baina agia da, irurogei eta amargarren edo larogei garren amarkadan estatu batuetan zen uh, une oparo hori piskat uh, uh, uh, bukatu adela gutxenez an, eta horregaitik uh, hemen gerota gerotakaiago itparalde eta egoaldeko antolatzaileak ari dira torneoak muntatzen ez bakarrik udan baizik eta urte guzian Uh, beh, Euskal Herriko Jokalariak uh, Euskal Herrian gelditu daitezen eta ez estatu eh, estatueteroetera joan. Orduan hori pixkanaka, pixkanaka, berriz ere berpizten ari da, baina horreindik eh, egia da, ez gaudela duela berrogei berroieta marurtzeko epoka berean. Hortengo uh, zemerliga uh, uh, aipatzeko justu publikoaren aletik lehenik 2 bon, mil, milako bat jende ikusi dut uh, izan zirela haste eh? uh, untan Oiko da, udat jahaini, zenon, zer diosu hortaz? Bai, askotan, eh, bete etzen dira frontoia, Gernikan ere jokatu zute, uh, zuten, azken asteburuan uh, jokatu zuten finala ere bete egon zen, bost data egon ziren Gernikan eta frontoia beti-bete beti izan da, Biarritzen uh, eta Donibanen eta Pauen ere jende ugari uh, etorri da, gero Donibanen loitzuneko frontoiak uh, mediatiko ki, uh, Uh, erantzukizun agian gehiago du zeren eta karalku zen gehiago gertzen da eta orduak jendea je, jeende, erakartzen du eta hainitzetan jende hainitz hurbiltzen da eta azukaran betzela joan den aztean, bi aldiz, uh, bi milakoa eta milata sortzirun pertsonakoa egontziren diakinek frontoiak bi milata egun pertsona bakarrik uh, hartzen alditu da orduan kasik bete-betea gelitu zen Parioak badira beti? Ez, parioak uh, farioak Uh, diru parioak, Frantzean, uh, Frantzez Estatuan, e, eta oduan ikaraldean ere, uh, ez dira egin uh, zezapuntari loturik gutsienez, eta orduan uh, egiten diren parioak dira gehiago, uh, ba emengo, uh, gazteen, uh, klubak eta laguntzeko, zozketa uh, batean sartzeko baina parioak diruarekin ez. League eipatuko dugu, hasi asizira eipatzen, uh, urektu bali madut, hirulekutan doniban heluitzune miarritze eta pauen, zukeganik, eta izan da lehen fase bat, eta oh, gero saikapen bat eginda, eta orain uh, jokalari oberenak hariko dira, esplikatzen aldo zu? Bai, uh, zomorlik, uh, lehen urtea da, eh? zomorlik batek egiten dela, zel, lehen, azken urteetan donibanek berretorna egiten zuen, miarritzek berea, eta pauek ere bai. Eta uh, aurten erabaki dute uh, elkarrekin torneo amankonmun bat egitea eta orduan amasai jokalariko kuadro bat zegoen Zosketa bat eginda jakiteko zain jokalarik, zain aurrelarik, zain atzelarik jokatzen zuen eta jokatzen bakoitzak jokatzen zituen bost torneo bi biherritzen, bi doni eta bat pauen eta irabazten zuen edo galtzen zuen uh, bakoitzean B puntuak markatzen zituen, edo ez zituen markatzen. Irabazten baduzu duzu, bimangetan lau puntu, irumangetan iru puntu, gal, galduezkero ezkero irumangetan puntu bat, eta galduezkero ezkero bimangetan ez duzu punturik markatzen. Torneo guzioiek bukatzen direlarik, miarritzekoa, donibanekoa eta pauekoa. Sailkapen bat egiten da, sailkapen individual bat aurrelarien eta atzelarien artean, eta gero, Ekipak egiten dira aurrelari honena atzelari honenarekin eta bigarrena bigarrenarekin, hirugarrena hiruberrenarekin eta laugarrena laugarrenarekin. Gero Donibanen eta pauen, jokatzen dute uh, lider bukatu duen ekipak laugarren jok, jokatu duen ekiparekin eta bigarrenak hirugarrenaren aurka. Bigarrena, bigarrena, bigarrena. Eta hori gertatu zen gonen eh, ustegunean Donibanen. Uh, lidera orduan uh, Olaeran eta Basque jokatu zuten, ba gero porter eta bukochan aurka eta sorpresa egutzen zenta Jaron uh, Porte eta Goikotxak irabazizuten uh, finareako. Bada bakarrik, gauza espezifiko bat, biarritzeko frontoaian, eta biarritzeko frontoaian, bakarrik lehen eta bigarren sailkatuak direktuki finara jaukatzen dute. Eta orduan hori, gaur gauean izanen da, eta jokatuko dute, beh, lider bukatu duten, fasean lider bukatu dutenak, hola hon eta tibobaz, eta beraren aurka, agian momentu honetan, munduan izaiten alden uh, pare uh, Ederrena, Aritzarkiaga uh, Lekeitiarra eta uh, Imano López Zumaiarra. Sailkapena justu, e, eh, untsaiz duzu, zozketa bazela, e, eh, uh, udako, iruleiaketetan, baina, aldi oro, sailkapen, banakaiten baita sailkapena, aurgelari eta atzilarien hartian, egan nahi du, ez, ez dutela, beti berlaguna izan, e? Eh? Egia da, egia da. Hainitzetan, gainera, Ez zuten kasik sekulan uh, aurrelari edo atzelari bera, eta orduan horrek permititzen du zinez ateratzea, zinez onenak direnak uh, individual mailan, jokatzen baduzu zure guztuko atzelari batekin edo ez, edo gazte batekin, edo esperientzia hundia du, partidu guzietan hilalabiziko partidak dira, eta horrek emozioa initzek hartzen dio, eta torneo bakoitzaren uh, nivela ere hainitzen mendatzen du, zeren eta partidu bakoitzan uh, sekulako gerrak sortzen ziren, uh, individual mailan, uh, lautoki bakarrik baizeuduen bai donibanen tapauen, eta bi bakarrik miarritzen, eta orduan zuki ramezala, sosketa horrek, permititzen du, bat biskat uh, dena homogeneitzatzea, eta, ero, sozketak soske, eh, emaniko, be, jokalarien artean eta taldeen artean, be, onenak direnak azkenean... Be, Sailkatzen dira bazken faseerako eta eta egiren ez da sorpresa haitzzi zen salbu jegon porteor gaz gauzze horrek egin duen uh, torneo zuragarria, eta fase finaletarako sailkatu eta gutxiennez final bat zinala handi bat jokatuko du Doni beneen. Lehen finala gaur miarritzen eman dituzu ekipen izenak, Bigarren finalerdia duni ban luiitzunen laster haste untan? Bai, biak, he? Eh? Azte-azteaz izanen da eh, jokatuko dute Aritz Erkiaga eta Imanol lopezek eta beraien aurka eh, kebin itugia, eh, aurrelari fina, eta unailekerika garnikarra. Eh, ekipa zinez azkarra hori ere bai, zeren eta beraiek biek urte ainitzetan Daniako eh, frontoian elkarreken jokatu dute, estatugatuetan, torban oso ongi zautzen dira, eta ori abantaila bat izan daiteke, naiz eta ala ere uh, Erkiaga eta Lopezen aurkaitokatuak ez duen <laughs> ez duen oso errestasunik, zeren eta mementuz uh, gauregun agian uh, postu bakoitzean diren jokolari honenak beraiek baitira. Pauko finalerdiak noiz dira? Pauko finalerdiak bat ostialean gertatuta da eta bestea bigarren finalerdia asteontako ostire lan izanen da eta finala hundia irailaren iruan. Ondotik uh, udatik landan no, ze, ze birakatzen dira jokalariak nun ari dira? Ebe, udatik landa, lehen erran bezala hor ari dira hor, ipar euskal herrian gutxenez, beste torneo bat muntatzen e, laugarren urtea izanen da zezta protur da, eta hori hasiko da irailaren emezortzitik ozegoen eta bukatzen da Abendu bukaeran, pauen, eta hor jokatuko, jokatuko dituzte kuadro oietako uh, jokalariek, bai doni banen, Mierritzen, Ozogoren, Maulen, uh, Vilnaf Dorononen ere bai, eta pauen. Arkaitza agerritxe kolina milesker? Milesker zuri.